Bismillah Terakhir huruf Zai Zai Za dibaca juga Menurut orang-orang Mesir Itu dengan Ya Zai Zai Ada ya nya Tapi kalau selain Mesir Tanpa ya Za. Za Gawrakas dari awal alif ba ta tsa jim ha kho dal zal ra za sin tipis ujung lidah dengan Dijulurkan ke gigi seri bawah, agak condong ke bawahnya, gigi seri bawah. Shin, yang kedua dari tengah lidah, shin, shin. shin. shin. shin. shin. Ya. Yang berikutnya, sod, so ujungnya ada dal, kalau pelah, sod. So ya. Ini penting, ya. kenapa? Karena di sana ada surah Yang memakai huruf Sod Sehingga dengan kola-kola Alif Lam -kola. Mim <tuh> Sod <tuh> Yang sod Apalagi apa? Sod <tuh> Itu faedahnya ya, Agar bisa membaca profesional yang berada di awal surah. Ya fa ya ayn shod. Al-A'raf, di surah Maryam. Betul. Ini kan surat surah itu sendiri. Ya. Shod. Apa kolahnya? Faidahnya yang berikutnya, bod, po, tidak po tidak ada hamzahnya. Ada dalam Al-Quran dengan po, to. surah poha, poha, ini dua harakat karena tidak ada hamzahnya, tidak po to. riboha. Po setelahnya Arif Sehingga bahasanya Po Coba Yang berikutnya Po tentunya ujung lidah dengan tempat tumbuh Gigi seri atas Yang Tempat tumbuh gigi seri atas Yang berikutnya vo. vo Ujung lidah dengan Ujung gigi seri atas Kalau tadi tempat tumbuhnya Po Jadi kalau Vo Ujung gigi seri atas Yang berikutnya Ain Ain, AIN. AIN tadi di surah Maryam AIN. Ghoin, Ghoin. Fa. Fa. Fa Fa Ujung gigi seri atas Dengan Bibir bagian dalam Fa Tentunya atas kerongkongan dan a'in Tengahnya Of Jangan op of. of Ini juga ada disulat Of ya, Dibaca dengan Huruf I Berikutnya Kaf ya, Tidak kaf Atau tidak kaf Tapi kaf Kaf, Saya ulangi. Panjang-panjang-panjang. Kalau panjang, panjang. oh, kaf yang panjang nanti di surah Maryam. Kaf. kaf. Berikutnya lam. lam. Lam banyak dalam Al Quran. Mim. Mim. Demikian pula Mim banyak dalam Al Quran. Nun. Mim. Nun demikian pula ada di surah Al Kalam. Cuma ingat tadi jangan Nun ya, Kalau Nun orang Jawa Kulan Nun <laughs> Jawa juga dengan Nun Bukan dengan Nun Tapi Nun Sudah ya. baik mungkin Kulan ini Kulan Nun sama Berikutnya Waw wow. Bukan Waw Waw wow. Berikutnya ha. Ada juga yang didahului H ha, dulu baru wa. Wow. Ha wa boleh. Ini. Hamzah. Pendek hamzah. Baik. Hamzah dengan hamzah beda nama orang. Ha. Ya. Yang kedua sama. Ya. Ya. ya ada dua penulisan. Dan yang kedua ini bahasa Urdu. Ya, bahasa Urdu ditulis dengan ini, ianya ya, yang kedua. Cara menghafalnya kata Sheikh Hanif Rasulullah Bisa dengan tiga-tiga biar mudah. Alif Baa ya. Taajimha Khodal Khodal Zal Rasatin Shin Salad Qaḍā'īn, Ghīn fāqaf, Kaf lamīn, Nun wāhā, Hamzah ya. Macam mana? Lah. Muhabfahnya. Tiga tiga. Yang terakhir dua. Bisa. Kita baca. Alif bata. جيم ها جيم ها خ شين صاد ضاد شين صددل غين الله عين غين ف قاف kaslamin kaslamin nun waw nun waw ha nun waw ha hamzah ya siapa yang baca coba yang muncul belum hafalan nanti dihafal tanpa lihat. Bodoh, yang unjuk satu orang belum ada ni. Bodoh, akhirin ngaco ngaco mesti. Bodoh, Baca. Nah. Kata. Sederhana 1, 2, 3 silakan. Ingat satu-satu, surdi Alis. Ba, ta, sa, ji. Ali. Pendek, alis. alis. Jangan, Alis. Jangan. Alis. kurang panjang. dah dah dah. apa Ya benar itu kalau ada nanti pakai. buat pekan depan siang. nanti ke bagian semua. da kalau kita oke ada saya tidak za za shin shi di tengah shin h shin depan, bagaimana okay, itu dia ada kedengaran Subhanallah, the foundation is